Підводяться барвними великостями будівлі, Древні, з вежами, А новіші і батові конні, І краснокарнизні. Житчевий дух, поривний і могутній, Проймає і людину, І місто в строгості настрою. Постійно в споваді отроходіна столиця, Там народився і п'ястуком окріпнув, Для неї ладен світ перетрусити. В переміну або загибель. Меккі очі Ватроходіна тільки раз обтяжився помилкою, залюблений в одну з колишніх технічних секретарок обкому. Про її зовсім легенький насіл до Бухарінської фракції знав аж при розквіті сердечної драмі, почав відступати і порвав відносини, але тінь пригоди простяглася на життя. Приятелі що коло орг Бюро» Зрештою зам'яли дрібний прогріг. Ретельність він виказав несамовито. Крім того, промкнувся у двері двох загадок найглибшого порядкування у рядах. Легшу загадку збагнув наполовину. Труднішу – тільки до десятої досади. Половина дивовижно проста. Зразу дослідив і звикли. Ти хоч би перепро про на комуністичній і в програмі, і в лінії, і в дисципліні. І как знав чому, а тобі ціна в партії копійка зелена, якщо проморгав єство справи, чоломбитство хазяїної. Якщо ж тину, словом, отроходін, вхопивши цієї струни, виплив до верхів грання і наприкінці відірвався від прозорої тіні. Інша половина в тих дверях аж надто не кришталева. І навіть він, весь небілий, зупинився, вважаючи, що досить. Що до труднішої загадки, то гірко сприкрила. У побудові лабіринту мала постійну лукавість, ніби грали з тобою в кішку-мишку. Зробив сюди крок, готувавшись надзвичайно. Успіху нема, бо негайно зверхники пересунули справу в інший напрямок, і видно, що тільки з потреби ставили перепону. Лише. Незмірна чужість і гостра ворожість приходить з далекості, роблячи страшний замок. І, здається, рідні сосни в тумані збожеволіли б і закричали, обливаючись кровавою смолою. Дещо він схопив, дякуючи швидкості думки. Але вони згори, маючи партійний механізм і сніг, змусили приморозитись. Вивчав їх крючки і петлі, і підойми, перед якими печенки боліли. Однак без жодного ключа і навіть номера на обідок. Тільки досвід набуто. У полі парткаверс, як він собі означив, аж тут можливість і поштовх дано просунутися через низову мережу. Відпочивши від численних неводів, якими дрібна рибка партії відділена від смачних місць, зайнятих рибищами, він офіційно зрадів нагоді. Надіявся довести в ареолі знавця місцевих обставин ентузіазм до слуху хазяїна понад всі часті заслонень. Йому вгорі нададуть великориб'я чолоску, ордени, путьовки, абонементи на ведовище, грошові конверти тощо. Вгорі означає в столиці, в апараті. Так життя в дійсному сенсі, з багатством, з місту, а передусім безсонності низу, де в побут як тварини сорокоградусна, котлети з мухами, сімейні зради, духовна порожнеча і нудьга. Нудьга? Хоч повісться. Щоправда, із гори раптом страшно була вкусила за середину душі нудьга скручена кільцями в партії, мов змійний вузол з навколишнього непросвітку. Пощастило розвіятися. Зрештою кинули в село. Тут столичні партробітники прибирають нім подвижництва і пнуться наверх з останнього сухожилля, або хоч мріють виклисти. Біг, дрожок, по немощеній землі, як завжди заспокоював отроходіна після засідань.